لا تهزن اذا شؤ يعني چې کله خبرتيګ علامه چې کله خپل <تصال> امسیو خلک د باندې غلط شکی ګومان کوي د دې خلاصہ دا چې د نشا پور شری نشا پور تاسو انډیا کې اوځي هندستان دا غزي او تاجرو هغه خپل وینځه کې د شیخ ابو عثمان الاحفیریسته تکمله امانتی تک شنا ویدی چرپ زمان زمان داوین زبستا کسی امانتی اگر دیر بزرگ ها خورت تیری دی پدی که اصی و تیوارد دی شیخ تش خیال شو دی بزرگ تش خیال شد دی بزرگ تش خیال شد ویدیر اصول دید لویس تیسو تش شای شک شد و پدیش شک کسان دریبتار شد دکت شیخ از عثمان چی دی دا خپل دا حالتتي دغه ته ویکو خپل بزر خپل پیر ته چې اب ح الحاددوغه ته ویک چې زما خودسې پسه شو غ ور ته وکم وکوو چې غوره ته چ وکه را ته لا شو د شخي وصف علیم چې دی د غ صحبتې اختیارکه د غه ته وخت پیر کارهبل چې کله را ته اولته د خلکو نه چاکو پوسوکو وکو چې د شخه ب سوو کور چرته دی خلکو ډر ملامات ته کوو کول ستا شان بهز لا داس چې بعدبخت ته پاسخت تهپوس کوي تا واپس انشااپور ته راغې او خپل دغ وای چې ما خوور ته تهپوس وکو خلکو خو بد را ویل دغه په بارهه ک ته و چې ور ته وویلبل لاشه رای ته را ته لاشه ویلته لااقات وک که دا ک سوبل ماری ته چې د خلته ته ملاقات وور که نور به یرر دا بیا لاه چې د خلکو نه تپوس وکو نو خلکو عجی بج به پهانونه لګلو ډېر بد رادي دغه په پااره کې ویللو وایپ کې نو چا تهویل چا خو د دی شراب نو په مله کې په دغه کوچ ک دی را دي. نو دا خواله راغې چوک دا به اوثمانه تا خخواله راغې د د ق دغه به زر کخ یوسخواله <laughs> سلامې ټوټه سلام او غوول سلام جواب ورکړی تاسو ته ځینې وکړو لا غاټه یو ښه ست ما اړک ناشو یا کې ست اړک ناشو اول تر په اساسه شیشا پراته او چې سم خپل قاعده لدم نه پکې دغو به خېب شرابو ښاند شي پکې پراته شو دغه راغره شچلا شراب دي په څولا دا, شی دا دی. شیخ ابو اسمان او تول بلشي سبع دا په دې محل کې ول را کو راخستل تا ولي و چې دا د خپل د شراغېن محل لا وي لکه ورزنده یو بزرګی عالم پدغه کوڅه کې مثال ګټره پوسیګن دا داله په خلک شوی جوړاګان محل ولا و تاوي کنه دا اوس دا ټول جوړاګان دي کنه تکفل معروف طول دا کم چې میلمراغلو ریچل شیخ ابو عثماني شیخ نو شفتیه چې توله دې اغه ورته وی او زالم سره چوو اغه د د کورونه د زما د غوندنه کورونه واخستل نو زالم سره واخستل حویشته شراب خانی جوړه لکته جوړ شراب خانی جوړ ال زما د کوره خصله شو ضرورت ته خن شو هغه په چې نه خو پکې دلی اسمان د دې خو به کې قصور نشته هغه چې چا خست دي دا هغه قصوره دي به ورڅخه د لک باندې خو بزور دې اوغ ور ته چې دا خاول درې الک باندې چکه په شرابو چکې اوغل دک مزوي دی زما ه چې دا مغه م نه دی سااتلی او والله چې دا شیشه می دا سرکهه د شرابو نهله خو بیا ور ته ته د داسې تهمت پهې ول وسیږي چې خلک ستا باره کې په تهمتې واقعې کېږي اوغل د دو د پاارهدي په دې ځکو سګم چې خلک زما په بارکه د بزرګر او د نیکي ګومان کوي چې ګان کې دا بزرګر ودا شیخ و ول کچرته زما په بارکه خلک د نیک ګومان کوي نو خلک وزما خپلی وینځي امانتن دی او زما څخه کومه چې په مینا په ایشو کې مو طلاق کې جما او وسمن په شه چې زه د دې خبره د پاره خپل شیخ را لې غلم نو دې او د خپل شیخ په مقصد پوه شو ته دا د الله دا ده له چې د احوا ديله دمونله مال کولتهکې نو ظااهې شیخي ضرور نه ده ظاې شیخفی ضرور نه ده خلکو به د بانندې د اعتوار کلی اصل د زله سپی ده تا د په سر سپین روما ل را چای وروره پررسپونونه ل دې قا وبا چې خ نه حال داس چاتهله ده ظایت او سه ډر ضر صرف ده ده چه سنتو برابار ده نور ده سپینه او غال او دا ضروری نه ده پزرل چې آغا سا پاید تک خلا تا خزان خلق ده بی ارسوه خلق ده کار چو چو چو چو چو چو چو گا لا تا خزان ما خفاکیگا ازا اصا او بکار کلا چه گمان تستا پا باره که خلق باده اصا ایسی او بد ګمان وکوون ته موسین او تهنیتی کوون کې فین نه خیرون لکه ب او د تجرون او د امانت کې خل او د و امانت اماتته امانت کې خدوو یو تجرو د تاجرانو د ن شاپور نه جانې ته وخت پهلهین ځ د شخوابي اوسمالال خیاري د چاسه دا به عسمان ال سره پهقع نظرو ش خای یمن نوولله ګېد نظر د شخوا تدقى علم عم په زباني و زبان او ورتهاشه س آ اسمونه عاشقا س دويش اسمونه را ځي په معه د کو محبت کېدلو نو محبت وورسه شووه ش غفه دی شغفهاش غفتته خته شغفة نه را ځي په محبت کې ګریب تاې دللوسم په کېدو بیدلو کتابهله ش نویکل خپل او استستااز او یا خپل پیر خپل چې چن او ح حاد دا د نووو ح ته اوسکو دس یو غلیمسه چا انګر و کوو خلک کسسب ګر نه دا بهونه د دغه خبرې په هو وختې خلکو دا به د نهګ نهله چې کس ب معلومو چې ریزقې دغه ځ نه راځي په دی د اوسه پورې ګوره په کراچی کې نه دی په کراچی کمون وخت تر کلهکن نه غت ک رالی شو دته مهمنمان خود دې خواه نهدسې وس لاې په کلراچ کې چې د ووررکو جومات ایمان سر ش چې د ووررکو د هی پس دی او شل معشومان وللي نو داسې غ ګای به ته ولاړې چې مچ بند نهنا او چې شاته خااندان د سووچوکې د خدای بنده خاک کې د ووجې نه چې دا نوژون نه شي کوون نو د کوم ځ نه ستا سران په تاې دا خلک دسې میربان ستا بهې میربانو وخت باه ول یا استاد نور خلکو نو په باې دنیا را غونډول نه دي پر کار دا چولونه غټ د دې چې سلی کوي حاد دا د انګرم شوونه نو خپله روز نه د خپل لاسمان چونه غ ګوره دا ک نه دی کسم خو نر منه چې په لسم کیکو په نه هم کراچی زډې ور کوټوو ما د سلورم نهالله دغه پورې لوور نه ان پاس کلل اتمه کوور سکول ما نه دی چلورم بس هغې و داغل نه کرا چې تهی کاې منګریزی او سر شته چو که نههم زه ډېر وررکټو داغله ډې رک دی ما سر پرتوان ور دی ینی یا به دو یادلس کاله ومرور د فضځکه چې چلورم ک سړ چلورم نه دوه کاه درې س نور نو هلته چې دی زمونږ منه پاغ هم کتاب هلته سګيل اجمي ج ده هلته ته په نه هم اوسمې سنجيل لازمی مضمون دی نو په هغه لازمی موضوع کې پغه چې یو دغه هنر دولت اهي هنر چې د دولت اهي چې هنر نه داولکه څه کار پيوځي کینته دغه نه پيې زموږ په دې مو معاشره کې نه دی دغه خاص ترپښتنو معاشره تلګه عالمانو اشن په ټول ملک خو به د پښتنو په معاشره کې د عالمانو چې دی آمدن زراعت ډیره محدود او خرچ او دغه ډر دا انسان دیدي خو دی خوارمه آمدن ډ کو او دغه نو چې نو بیا به خامخوا به نو رخته نو داسې یو دغه یادکه چې پههغو سر کم م کمم که تا ته په چار پ تنخوا ستا د خرچې د مدرسې نو میلاې دي او نو چې دا په چا اوسته په خپله بربرابرې چې دوپو په د بل د چاونه راې هلته زمونږ استستا مون چې به نه همله سن لا ترپیوره سونو هغه وویل <سؤال> کدا شه ربکار شوم په اړوونو نه پېږو په کارش اوس دغه دغه لکه تقریبا د 20 کار او د ماست کې نواله ما جګر په څیر د ټرپ دکا وکړ کوم په کنټرول باندې نو چې وسله دغه سړي په جماعت کې د 2000 روپۍ نه پورز دغه راه ماله مو لیست وکړ په ټولې پليتیکي کې ومه شي په دغه سات نه او چې څنګه د وزر او دولین زرونه په دغه بزما چې ساتي چې به وخام خو په دوه کوپ په درو کې چلول <سؤال> وله سره به یو وړي دا که څو تر نه دا د دې د عالم او د طالب شړې سچې دا په دین خدماتو کې ست حاجی ارینده او بلدا دا چې خپل علمي پیدا بم چې ځکه خام د اتو خلک خاریو چې ځکه چې زودا سم په ونیر کې وېدو دا په دې ورو بچور خلک خاریو ته راځي کېږي په راضي په راضي چې موږ سنور شو مسلوکین په وخت اقرار ختمه او بازار کې اوسېدل شرطې وې اوسنټر کې داخله واله خیر دی اوسب 5400 روپے دی مېشه په ځان یو مېز د ساختنې راکړه خپل خرچونه وباسه د الټورته او په دلوه څカラー دښت کې تاسو مې شي متهカラー وته یاشي سب معاوني په خپل کار کې تشه ها نو ال حدات څه مې کده ټول خبر او چې دونغه تعلیم در څه څه لیکل آی ګرنګر خو پیژنې کنا دمو په معاشرتو کې د غیر سپک نظر باندې خلک ګوري او دا کسب ګرځي نه چې په دې خپل لاسونه روزي ګټي په دې باندې واستاد الله نه کوي او مني چې یالدا حلاله دا. تفصل فاجابه وبالامر نه وکي موته او کده تک څه د سفر ال رای رای د زینون د رای پوری مشهور عالمان د رای تیر شهید تفصلا. الا صحبت شیخ یوسف صحبت د شخ اوصفه فلممه اووسهله را یار کله چې دی ورسې در مقام ته سهعالم نه چاته پووس شوکو د خلکو منزل شخصفوفو د کور د چا د شخي د اکثر نسیفی ملامت نو اکثر خلک کو چې دا ملامت کوه وقالو د تویل کو فیسلوسم ته پوس کوې ت ون ملو کاه ستا په شان پاک سره آن باید شین د کور دغه بعد او پاسخ سری فاسخ جمعمه فسااق را ف جا علانې صاب نو دا واپ شو شاپور ته وقعسه الله شخ او بیاې وکوو دا تولې واقعې خپل شخ تا په عرهغوونه غور ته وک مکو ب دی ا را بیا د واپسې دلته رای ته وه ملاقاتې او دا ملاقات د سر د شخ شقی ې دې يوسف المذكور مسکوور غ س چې مخې چې چې دا په تملااقاتو دلت کې مځ فساافهمر را تنسانتن ال راي نو ډ سو پر وکو په دویمزلبانې راته لالوسان منزلې شخص ی سوپ ته پووسې اوکو د خلکو نه د شخ ی ولم يبالي وي زمین نه سو پرو نه کو لن یبالې پرووا نه کولا د خلکو د بې نه ز را موعاب د غ لګوللو فقيله لهو چاور تهویل في محلت الخماه ب شکهغ خو د في بیاو په محله اوسیږي چرته اوسیږي ش اطنو دا ورته راغې وسمهله انسلامې واچو عليه السلام د سلام جوابې ورکو زم او تاظم وکوو سلا د ممه مییلمه د خدا رحمې د میمه ازده قدرتهډ شو وكان اله جانبه سبينو او ورده یو اړه تا یو الک بارع البال بارع الجماله كشر الکو خيسته او چو بارع البال ویل کیږي چې په خپل همزوره کې څه د ټولونه کې ښکته خو حسن والا او خو خيسته جمال والا او اله جانب الاخره درته قرت چې زجاجه مملواته یو شیشه واڅ ډاکا وا من شي ان د تشینا من شي د تشینا ډاکا وا ان هو الخمره بیا ینې دا تدي شيشي شراب دي داسېکارتابشي بخېدي شراب دي فقاله له الشيخ خبر اوثمان نه دی ته و خ اوثمان في هذه محله داستا سن دا کور په دي کوچ کې د دا چېدي شراب نهله فقالهنا غویل ان نه ظال او ظالم شراب و ته حاب نه وااخستکوو ده گاواندیانو کورو زمنده گاواندیانو و سیرا ها خمارا اوی او گرزاولده ده صحو شرابخانه تیجوله پی سیرا پا ما نده صحو ده جهاله ده, ده. خواه نوها خوبیشو چیزا کور خود ده ده ده پکی قصور نشتا و لن یحتجو الاشرائی داری او صحو حاجه تی پیخ نشو ضرورتی نو تکور اخستلو زما ته زما کور بانی وز برنشو یا زما کور تا یا هجب تیخنشون ده ده وجسته زما کور شو فقال له نو اغور تاویل ما هازالغلام دالت تکی و آه هازالخمرو داشارات تکی چه بده خواتی دی پرات دیو فقال الله اغور تاویل اما الغلام ارچ دالک دای نو فولدی فول من سلوی نو دا زما تا دی س د چاې د حقیقی د چاې د سي شک ته په نه ته ل کېږن چې زما د ملاه دا مطلب سرې زما قی دغلت دومان پ م کووه توام جاجه تو او هر چې تهدي شیشا دلو ف خا دا سرک ده ک شراب نه برک د سرکه فقاه نوغ لو وال توک او نفس سمه توک او نفسه کفی مقامې تومولې ته واقی کې خپل ننفسله رااقڅ مقام د تهمت ک بین الناس م خلف وې پهې خلت ځ کې لغې ول د ځان سر د سلت کوغور ولفا قاله د بي ل وجهلی الله یار تدو چې خلک قیید نه سااتزما خو باره کې چې ان نه وشي قتون امینون دا سر د بایلته ماده اماتدار دی تک شوه د بیا به خلکڅ کو او دوي جوواې اوما ته به خپل فینې بره تشپارې دامانت دا په توم په اوتلې خوبې نه نو زه مینا کی جریدارے جو پای شک کے فبا کا ابو عثمان بکاں بکان شدیدن یا بکاں شدیدن نو پجراشو ابو عثمان دیر زیات یو جلن و عالم او پوش قس ا عالم قس تا شیخو او پوش سوختل اراده د خپل شیخ چې زما مقصد فل چې زما د نفس صفته ولدی تکشنا فها کا احوال اهل الله داد ال اهل خادا حلولاتي حالاتي نفعن الله تعالى بهم الله تعالى بهم الله पर है तवजू लेके आज रे तवजू से लेके आज रे ख गोरा তিনটা داونی واقعہ خلاصہ دا چما قاتل ابن سليمان تاته غټ عالم او پخپل فلم باندې ډېر غرور او تکبر وکاو یو ورځ یو ولول کوال چې د ځمکې نه لاندې او د عرش نه لاندې او د ځمکې نه د فاس او چې چې څوبو بارک ته پوسکول ته پوسول کوي یو څلور پاڅي د غرور څول او منځ تنا ته پوسنه کو دي مبارک او ستانه دا شي ته پوسکو د ځمکې لاندې باندې پرېدل کوم چې ستاسو په با ځمکه باندې موجود دي چې دا وشي مبارک خبر راکړول د څشي وەڵا سپایډر لوکل پچې دی ول ندي څنګه ندي دغه اسایب ک په چي داسپای و دې څنګه رنګو هغه ته چپټه واه ایست ته ش خاموش ندي زی په کار کړي څه دې پار دې چې به چې ته دې دې زغلا دغه لایښت منګه ابلو رزلت دې مدرسې او طالب فټانيبان نمبر وا دې هغه ډوړې یا را تقوم را لکتوم و دون خوخ ناوکن دون خبره که ونید که دیشی سنونم پا مذگر خوکی یو کس منتی جان دوم چی دا عالمان و اقا خواران زوکانداران عالمانو یو تبزیغیو نو پا علیمانو که چه کنگیر خوار بیو خیبین دیگیو او دونی متبزیغ تدریس خونه که او بل دکاندار او په سلیم خان کې سباق با دون خبره که ونید پا را دفا او ټول علیمان او دغه او شه دونه دوه شي او بیا خومونږ آه... ای ما نهوم می چې د سرې راوتو د دغه سپې باندې وورران شو چې د دغه نهروستتو د روټې نهرو چې دی د ق چا دله دعوت دا دا کلې یاته ممال دو ماته په بل قسمه مشر رالی مون دوعاو دو چې مونږ همزول ما هو چې د دې و اوګي به کلک کلک کلک کلک هغه څه څه کې یو عبارت دی او ځو هغه نورالو ما هو څه دي به چې د سې راووت د هغه د زینو مال چې زپوسو سې دغه جوړو کې شي چې دا هغه لک داوت ورکړي دغه خمر او او کومه چې راسته له غو نه هغه کوزم شه در زه ما به مخکې کوم هغه چې نو چې زغه خفنه شي در مجلس چو ورتا روتونو بیا ماورتو چې څه څه چاله تاسو چې کوم کتابونه ونه دا ماز موږ نه وزګرشي موږ اوس بره په دښتانو چې موږ نه استعماله مال دا مدرسینه آلماندی تاسو چې وسقم دغه کې کانه موږ به شي سره زلم مې دښتانې کما لا وسته یې واره د وانه کوښنه د نا بده ټپو سو کنه تا کومه ښه غلطو چې دا چې راشي دغه دې ورته کولې ناناوال <سؤال> ما خوزان پی کنمان تا زن پی کنمان تا زن پی که خوار دو که اندار علیم دا تک دونا تیر زوارا لیاو نبودی پا علیم که بتش دیر عجزی با که چه چه چه پوریدن چه تا پوسنکو یک تاجاتو تنوشتا دید او بی خاص کر چه علیمان چه وادر جمدن برا کسناس پس خبری دا یو گورا علیم یو گل سلی او یو خپل مرگری ناس یو مسالبانی اش چه تا پوسنکو چه بیزاتی مقص اګه په یو مسله ځان ته وویل چې خپل مرګره کې داغه څنګه هغه شي کول تاسو کله ته لا شئ دا والیم دغه شی کمزوره غونډه کارشه ته چې 70 70 ځار جوړ دا دغه تاسو چې دغه سلاموره خو دې سپکو هیڅ کارته نکېږي علم دې او ګورم دغه څه تماشه کوي چې کوم خلک د په زمانه کې دغه کوي په استاد غلطی تر ازونه بل عالم بل طالب ته دا ټول شي د تر ازونه دا الله تخوف نه چې د دراغلی ار شلې دی مدرسې ته نه شيرات څه شم په خدای د دې د خلک کنه چې اب زل لا شم سوالونه ته ځم وو چې زما مدرسې ته مونږه ار خدای نه دی قبول تا وخت په خوب په دا غو نه دا د ار علم د ار ته د ار مرګری ډیر قدر کو چې قدرم کو تا دې شم یو شان پینو دی الله چې د چا نه کارخلي اغه نه د څه چې خپل ضرورت نشته قال هو المقاتل ابن سليمان يوماني مورز وقد دخلته ابحة او وقد دخلته اوداد آخر شوء ابحة العلمي ذا علم بسكي فلوحيكي وفغطة درجية دارسي دليغو سلون والتفوس وفي زمانه عمّا داغت تحت العرش ذا عرش دل عنده دي الى اسفل السراطر د نرم خطي فوري ذا نرم زمكي فوري تحت سراعه لیکی اوه مزمت تا فاقالا له رجول ام نیوصل ویو پیل ما نسالو کمان تپوس نکوستان عان شا شي شیپ بارا کی منزالی کتا دیونا خو این ما نسالو کبیشکمان تپوس نکوست عمده و سومه کتی الارضی چستاسا تیلی با دیزمکا کبی ویو الاخ درینی خبر را تما تا عن که بی آلیل که اپو کسو دسپید آلی ما کانا لو نهو دا خو سنگرانگو دا خو, سنگران خو, سنگران خو فأفحمه هو الذي في شبكه أفحمونه تش تش و لما خالد بن علي دغه خلاصه درم دا بلم ددی وې چکل ابن قطيبه عالم دا تالیفات او کتابونه ډیر مشهور شو او دا ډیر غټ عالم او ورس دا دغه ته وخته من ورته وخت خلکو تر صدق نش او د دې دونه فټه درځو چې بادشاہ باندې خلکو څو کار غواړي په عزت کې نو دې ولل کله تاسو که چې و اسکاوي له وانفاره وتره پاتې د هوتول ول یمول ول دار ته و چې پې فاتیل څه ته خپل تیر څه تا و فاتیل څه تا و او که تټمیر څه تا نو غوته راځه دا ځینځینه خبر دیو ته چې چا چې پې نو کتابان شو او شرمنده شې خکه طرف شو ستاره ته کړو او ورته روانو نو دغه دول افزاده دي دې زیته دې ځتیا دغه لپاره تشې کاتي شو دښونه د د تکبرو دغه سزا ده ولما شو ير تر کلا چې مشهور شو تالیف ابن قتيبه تالیفات او کتابونو د ژر ابن قتيبه ولحز به عین عالم او كتبه شو دې تا فداس عالیم پا نظر بانی، المتفنن چه ماهی رئیو. وَلُحِظَو لِحَاز بَكَوْلِ شُوِيَا كَتَلِعِ بَشُدِي تَقْوِي عَيْنِ الْعَالِمِ الْمُتَنْفَنِّنَوَ دفنیو ماهر عالمو پا نظر بانی. نو سایدل مینبرو او خطو داتا تا مینبر دے. چگورا، دری کار دیس لی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 نعم احبال ايه ده نصرحان سرورنا راجي بمعنى كش کچا کچ بارما یعنی بیخی ده بوتی زیاده که نو ده بوتی زیاده وعتلا تبریزن تبریزن من احطاره کولا او وعتلا او فوقیت فوق حاصلو تبریزن وچاتواله حاصلو على علماء وقته ده وقت عالمانه بانه دیلره تب شو لا یا کلا او چتواله تبریز ومن اخكار کیدل یان حاصلیدل د ته حاصل وڅو او چتواله ګلندې د وخت عالمانو په ټول کې باندې تخلف مشرانو خا او ما فضل جاهن ساء سره دایزه تور مرتبه ده دینا است ملبهه من السلطان چې باکه شامل څوک با چم په شامل یان دغه وخت عالمانو او د باچه بامچه دونه ازت نکو سونو بچه دیگه که فقالنو او الديلیس ایلنی من شا عم شا تپوسی او کی زمانه و چو چو چو تپوس, چو چو تپوس و کل و که و الگواری چو کو تپوس که و الگواری فقاما ایلیه احدو الغفالنو ادرد و رپاچی چو لیوان سارای غفال غفل خلک کنه کنه کنه کنه و خبره که خصم انا کانی کره فقالنو اتو من فتیل و القتمیر ف قر تهته وي نوفا ی جواب نو ف ی یافاان یجر جواب شوهه ح تنویل کېږي ته ته جواب وررکلو ته جوابو وررکلو ته ف یخیر جواب نو دی جواب وررم جوابې ور نه اوس سر اور اكو شخ حجیرن شرمنده وان صرف الی منزله او واپس شخ په کورته کاسلنو سر کوځه فلم ما نظر لفظتین ارکل چی فکر کو کدغه دوا لفظتونو وجدان اب سعودیه من دو خپل ناپزو اق قران ناسب هیما یا ول کې په دغه دوا لفظ وی به خلق دا و شغه مفتي شه بو او شیخ ول دی شه خلق به مړل دوا ټکی ول نوارزی رضوان شولا شي أذكر الناس بهما خلقه بدأ هذا السرق بدأ قد وقت في هذا ويجعله قبطي له وهذا من قائب العجب والدات هذا صغال لسوء لقد قولوا